17 óra 20 perc Végre megérkeztek Washington megyébe. Az ország legdepresszívebb megyéjébe, mondta neki Karla, mert hogy az még az epelecsnél is rosszabb, és már hajlott rá, hogy egyetértsen. Ráfordultak az egyes országútról a 89-esre. Hamarosan elsuhannak egy tó mellett, egy vészvillogónál balra fordulnak a Palermo húdra, elhagynak pár lakókocsit,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 a föld pedig nem volna képes érdemi táptalajt nyújtani nekik. A maga módján mégis szép vidék volt. Hosszú, dimbes-dombos régió, amelyen Nik nagy örömmel vezetett. Néha egy-egy héja repült el a magasban, az út mentén bujapáfrányosok, cédrusfák, borókák és hosszú gyönyörű újonnan ültetett nyírfák sorakoztak. Ilyen messze éjszakon a legtöbb fa már elhullatta a levelét,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 Egy nagy darab kövér vörös férfi ül rajta a nappali asztalánál, melyet telepakoltak hallal, csirkével, pár palack borral és egy leveses tállal, négy vagy öt fogás maradékával. A férfi mohó csál egy csirkecsontot. A lábánál egy korcskutya dolgozik egy másikon. A szobában teljes a felfordulás, mindenen nyomot hagyott a férfi mohósága. A székek zsírfoltosak,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 Helyes! Nagy gyerünk, keressük meg Kárlát! Még sose piáltam be vidéken!